a gente é. ganhou um instrumento quando tinha era muito pequeno também e a gente foi desenvolvendo ah já desde pequenininho então desde pequeno ah que legal meu pai ganhou de presente de Natal uma bateria para ele um teclado para mim um um colete um eu fui alguém ganhou o meu instrumento foi um cavaquinho né cavaquinho, cavaquinho. É. Que legal e aí era brincadeira legal, né também. a gente pô criança ficava ali o dia inteiro jogava bola não fazendo nada tocava <risos> tocando pô, deu certo. <risos> certo deu certo Essa foi um bom, bom investimento é Escuta, nós estamos gravando aqui, né? Vai. Vai se interromper. E aí? tudo bem? Já tinha chegado no Bora. Tava fora mês viagem. Vamos ah, aos. Aí no tá bem? Tudo tá bem? bem. Olá, Como Olá. você? bem. Tudo bom? Daqui Conseguiu tá. descansar um pouquinho? Cara, esses 6 horas de vocês deram pra gente, salvou. Salvou, salvou. Salvou real. Ai, que bom. Que tá, bom bem, tá bem, gente? Vocês estão com fome? Estamos. É para mentir ou para falar a verdade? Estamos. Muito. É cara. única coisa de, que eu não faço que eu deveria que eu teria que fazer é dormir cedo. Isso não tem jeito. Você gosta de, de, de fazer música ou, ou, ou qualquer coisa? Qualquer coisa. Eu mais gosto sabe. de eu gosto da noite. Eu gosto da paz da noite. E eu não quero dormir. Só que daí, no outro dia me arrependo, né? Porque eu fico <risos> cansada. A gente trabalha muito melhor à noite, cara. Muito, qualquer coisa. Tudo, tudo é mundo. melhor à noite. O mundo tá quieto. Não tem nada. Chega de meia noite. Parece que com mais essa ideia, com mais essa coisa. Não é? Tudo, né? Música praticamente. Ah não, agora agora a gente tem que marcar a hora para compor, né? É, né? Com filho não tem jeito. Mas antes eu só fazia noite, era duas horas também eu tava escrevendo uma coisa que veio uma ideia ou tomando banho. Sim, sim. Tomando banho. saber De me deixa te dar o que eu sou Que para não pesar muito no bombo, tá? Vamos fazer essa divisão aí, né? A gente seguiu muito do que você falou pra gente lá. Legal. Ficou é, não, boa. a divisão das frases tá OK. Aqui a gente pensa de repente fazer umas, usar, uns complementos com vocês abrindo vozes, umas coisas minhas também, sabe? Ah, com certeza. Aí vai ficar lindo, eu acho. Tá engraçado a gente aqui nessa cadeirinha. É, é legal, Isso legal, é. é muito engraçado. Ódio do lar, ódio do lar. Isso é muito Para, eu não acho que de... não, não é? Se terminar de cantar, eles um Superstar, ali, ó. <risos> nosso agora, seguir, já, ó. Nosso momento já vamos agora, já... Nosso momento de ver a voz. Pode... Eu só dei sim vocês, né, é. gente? Pelo de Deus. Que agora tô Deus. Deus. preocupada. só sim gente. <risos> Ufa! Como banda, a gente tinha dois meses antes ah, do programa. então... então era tudo novo, né, gente? Se abrir voz, a gente foi meio que... Foi junto com o programa que a gente foi lá. Foi tudo muito nesse, né? uma coisa personalidade nossa. Bem Como legal. nós somos três cantores, a gente queria mostrar, é, ter a oportunidade de poder todo mundo cantar. A gente foi criando isso. Que cantar legal! Vozes, tudo. Foi bem assim, bem natural. Olha, veio a Calhares e Superstar. Tá, é. É. Ai, tô cansada de ser outro alguém De fingir que eu tô bem se eu não tô Então me deixa te dar o que eu sou Me deixa ser eu pra você. Posso fazer excepção? Verdade, Jesus. Se quiser, zero. Então, tudo que eu quebrar vai na conta do Diogo, que ele é o mais rico da banda. Feito. O Lucas falou que ele foi montando os tudo devagarzinho, que era lugar que ele ia comprando. Eu desconstruindo no estúdio que ela vai quebrando, eu vou, cada lugar que eu vou, eu vou pagando o estúdio. Ao final, eu vou ter um estúdio que não é meu. Sabia que sim, que sim. Tô montando um estúdio que não é meu. para todo mundo, E dá pra seu coração. coração. Me deixa Eu faço outra agora. Que soca quece. Que só quer Que ser mais, mais menor. Um me menor. <coughs> <coughs> se for só Vou experimentar fazer um baixinho meio regzinho mesmo. Deixa eu segurar um negócio? Ótimo. Dois. Como é lindo, né? Uhum. Aqui já pode deixar. O Diogo vê se tem minha vida, tá compondo tipo, alguém gravou isso, alguém gravou, alguém gravou. O calma, ele sabe. Ele, ele sabe, vai <risos> deporou. Sozinho, cara, vai, vai melodia Eu também. Eu também. Ele anota frases que eu falo em conversa, sem eu saber. <risos> ah, aquela dos esse, 30. Esse sabe digo. aquela música minha, Aquela dos 30? Foi assim que começou. Ai, eu tava fazendo um poema sobre fazer 30 anos, que eu ia fazer, tava meio esquisitona assim. Aí ele me mostrou essa frase. Olha aqui, eu não tem uma frase que você falou quando a gente tava conversando? Olha aqui. Que é jovem para ser velha, velha para ser jovem, e aí que virou a música. Cara, um uma... essa, essa música, ela caiu na minha prova de português, hum. essa música. Essa <risos> música? Na minha época da escola. Por quê? Aí que caiu, eu, eu tinha que analisar várias coisas lá, tipo, dizer o que que era. É aquele grau? Juro, é? É porque Sim. a minha professora de português era muito sua fã. É, é juro, juro mesmo. Ah, que legal. Tinha várias paradas que ela fazia com essa música. Que legal. Prova de escola. Esqueça essa história. da pra controlar seu coração e deixa parar de tentar enganar o meu gente a nossa horas da manhã Eu eu escada, eu sentada. Eu Ela sentada e o Lucas gravando pra Eu deitado assim, ó. Registro é incrível, mas me viram primeiro. Olha, ele tá acostumado comigo, Onde então... Eu, aqui. eu duvido que você é mais chata que eu. Eu sou muito chata. Eu, vou... eu sou chata. <risos> Mas você é uma chata experiente, entendeu? Eu sou uma chata que ainda a gente ainda tem que passar por uma chatice, entendeu? Para poder... Ela é experiente <risos> em ser chata, não é experiente <risos> em ser chata. É, <risos> é, bem... é bem... bem... Também, tia. É, a é um amor de minha vida, bem razão de bem... ver a mãe do e Tá bom. É tudo certo, E aí eu tinha pensado, Menor, uma voz, que é? É vontade, que ah. fala... Nééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ah, a é legal, tá, tá, tipo que vem, anda, tem, guarda. É, é vontade que fala, é. É uma voz que não cala, é. Que me diz que eu só posso morrer por amor. É legal que vocês tem cada um uma um jeito, uma personalidade assim. Mesmo que combine to, muito todo mundo junto, mas cada um tem o, o, o seu próprio, o seu timbre diferente. Do teu é um pouco mais próximo do dela. É? é, mas Maria. é muito legal as três vozes juntas Falou. parece são muito combinam muito, mas cada um separado tem muita personalidade diferente. Oh, oh, legal. legal. Obrigado. Que legal. É sim, é sim. É <risos> <Obrigado. risos> ela mexendo, parece que ela não mão, gente, tá gravando aqui, tá muito dia... muda, sério. Caraca, A Melinha eu conheci lá no Superstar, em 2016. Olha, assim que a gente recebeu o convite, a gente ficou muito feliz, meio sem acreditar, assim, sabe? Eles são sensacionais, eu já tinha gostado bastante do que eu tinha visto lá. Eu dei só sim para eles, enquanto eu tava lá como jurada. Foi uma surpresa. A gente, a gente estava no no camarim do do show assim para subir no palco e de repente Tum um áudio desconhecido assim. Muito bonito de ver a voz dos três juntas assim. As vozes se somam de uma maneira muito harmônica, sabe? Bonita de ver. Eu achei legal dessa música que a gente conseguiu botar um pouquinho de cada um cantando e ficou uma coisa muito muito fluida assim, sabe? Normalmente quando bota muita gente para cantar a gente sempre tem esse esse jogo. E fica um pouco confuso, ali na música soou muito, muito natural. É, acho que teve uma, uma sinergia, assim. Hoje a gente se divertiu no estúdio, de verdade, assim. Eu gosto também de somar, não só com artistas já consagrados, conhecidos, mas também com artistas novos que estão espontando, que estão... Enfim, mostrando seu trabalho, seu talento. Desde que a gente chegou, a gente ficou muito à vontade, assim, sabe? A Sam e o, e o Lucas deixaram a gente muito confortável para gravar, para dar palpite. E ficou muito lindo, assim, acho que a música ficou muito melhor do que eu pude imaginar. E então foi o primeiro dia então que eu pude conversar, trocar ideia e tal, e conhecer os três. E foi muito legal, eles são muito simpáticos, super abertos, super dinâmicos. E tem aquela aquela conexão que é só de irmãos, né? Que eu sempre tive com meu irmão também. Então, assim, quando um canta uma coisa, o outro meio que já vai junto, já sabe o que, meio que já adivinha o que o outro vai fazer. Resumindo, o dia de hoje foi, só vai positiva e verdade e conexão e risadas. Felicidade mesmo, pleno, assim. Aquele artista que você admira e tá ali fazendo música junto, assim. Um pouquinho de loucura também, porque é louco tá vendo isso. É tipo, caraca. Ah, para mim duas palavras que podem resumir o e dia gratidão. de hoje é, família e música a gente se sentiu um casa aqui foi muito interessante a experiência com eles e enfim adorei a música ficou linda também